As-salamu ala hajri halkahi, muhammeddin wa ala alihi wa sahbihi e qm'i. Valenderime dhe labdrimet i takojnë vetëm Allah u Gjeleshanu. Atë e falenderon dhe vetëm për ti ndib dhe faleve këkojnë. Atë që e uzonë Allah u Gjeleshanu në rrugën e ti të drejtë, së mundet askushta dhe vionë. Atë që e dhe vionë Allah u Gjeleshanu nga rruga e ti e drejtë, së mundet askushta uzonë për shëndetit ndërime të salavatet qofshin për pejgamberin e fundit Muhammedin aleyhi selam, mi familin e ti të pasër, mi shokët e ti të ndërshëm dhe mi gjithë ata që e pasuan dhe e pasujnë rrugën e ti dherin ditën e gjikimë. Panëndërëm Allahun Gjeleshanu e cilin avërin pjesar të fesë islame, fe e vetme e pranuar të kallat Gjeleshanu. Filëm ishtë, Shvrithën nga rasti të falendëroj këshillën e bashkësi si s'gjomen hante lezit për organizimin e kësaj tribune fetare për hirë të Allahu Gjeleshanu e shenjë të Ramazani. Gjithashtu shvrithën nga rasti që më ditë të ndëruar që gjithë jume që keni gjithë vor në këto ditë vape dhe të verës të i përgjigje një ftesës ton për më arën këtë tribunë Allahu Gjelesha në hujë shurdeh. Në veçanti, përshëndesë musafiret që në këndëru dhe në këndëru, musafiret që janë afrmeje dhe parajush, në veçanti imamin edhe hoqën e ndëru, e fende sa të la bajrami nga kumanova në gjithë njësë, përshëndesë kënduesim hafizin e njohër të kura anit që fki sadikun nga vitinja e Kosovës, hafiz e Koranit, për shëndes kënduesin e njohër të ilahive, bitush a jihun nga shkupi, gjithashtur imamin të tënë që ashtë para juve, e vendit të afilera muka, për mësë harojnë se këto e më pak e imra që i kanë përmin, këtë tribun e kanë tërkra edhe kanë bështet, edhe imamet e tjirë që janë mesin e juve, imamet veteran dhe imamet në përgjësitri. Mlejane gjemati të ndëruar që para josh tërsh letoj dhe të paraces programin e kësaj tribune në vazhdim. Pas fjales time, dhe ta filloj me fjale në Allah të në shanë. Qëllimi i kësaj ligerate, qëllimi i kësaj tribune u lazën të ndërshëm, s'ka më dyshe se ashtë lartësimi i fjales së Allah të në shanë ngritja e fjallës a Allahu Gjeleshanu në vendin që e mëriton. Dhe për ta ngritur fjallën a Allahu Gjeleshanu në advent që Allahu kërkon, s'ka më dyshe se do t'afjellojmë këtë tribun me fjallën e Allahu Gjeleshanu që do t'a lecon një pies nga Kur'ani, hafizi e unë indëruat nga vitinja. Pas fjallës a Allahu Gjeleshanu, nuk dhe të kryton, fitur shaliju nga shkupi, me nga e kru një ilahi të mërë. Pastaj, efendi u që ashtë para josh, efendi sa të da përrami, dhe të ma njën lirë gjerat me temën përmirësia nga islam. Dhe në fond, dhe të mbyllin me një ilahi dhe me Quran, për me mbyll për shëndetjet e këti tafimi dhe sajtë trihune, imami jon, efendi, ta filera nuk ka. Lazën dërshëm, Minuta që i humnin këtë gjemi, dine që janë ibadet e Allah Hoxhjënë shonë. Minuta që i humnin këtë moment dhe këtë ditë që i framazalit janë ibadet e Allah Hoxhjënë shonë. Por masë me së qatë shumë se pregome, vazhdojnë vazhdojnë, ju dëshyrojnë dhe gjithë kënë shumë edhe qasit mira, inësha Allah, Allah Hoxhjënë shonë, ashtë i pina shumë me takimi të tërë dhe me këtë në në në në në në në në në në në në në në në n E'auzu billahi minash-shaytanir-rajim Bismillahir-rahmanir-rahim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 Oh, oh, oh. محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبع O lezët e nëndërshëm, ne e filimish kalëndrojmë Allahun Azza wa Gjellë i cilin a i zjati jetëm. Dhe në mundsojmë që ta përjetojmë dhe këtë muaj të bekuar, lusëmë Allahun Azza wa Gjellë që Allah me adhurimet tona që akushtojmë në këtë muaj madhështorë, Në këtë muajtë të zjedhur të allaut, as dhe o gjellë, allaut të i pranon dhe të jetë me nejtë nashur. Edhëmse jenë në mesin tuajse të Ramazanit, pasi që kemi takimin e pa, shri zëj rastin që që përhajri këtë muajtë të shenjë të Ramazanit. Duk e lutë allaut, as dhe o gjellë, që allaut a gjelimet tuaj, allaut të i pranon. Ata që s'kanë mundësi të nashësdojnë në këtë i badetës, pra është pyrë që ata të cilët janë të sprovuar me smunja apo me pleçni në lusim Allahun asgë o gjell që nga shpërblimet e ti Allahun mosti largon dhe atyrëve komplet dhe kec muaj të shenj të Ramazanit kja konsideron si që kanë agjeruar ditët e shërimit apo ditët e rinis dhe edhër të ndeshëm Thot pe Ameri sallallahu alai sallam, aji cili nuk din të përëndron njërëzit. Êshtë aji cili nuk din të përëndron dhe Allah. Pra dini jonë, në kam su që të jemi mirë njësë nda i qdo kujët. Pra ne, tjële mishë, përëndronë këshillin e bashkëtis e islamet të hanit e rezi. Që në kanë ndëru, Allah i ndëru, në ketë dënjahëve në kërët. Të të të të kanë dhënë kontribut dhe japit që muslimanët të jenë më apër dinit Allah të azdo gjellë lusim Allahun azdo gjellë që Allah ata atin dimon e ti shërbën këti dinit dhe Allah azdo gjellë ti bëgaton me të mirat e tin që nejën e tin e në me qëndi ju falëndrojmë të praniqëm që këtë nda ko në këtë muaj të shenjë të Ramazan në shtepin Në vendin e begua të Allah të zdojëllë, Këtë ndani ditë ashtasë të mene së bashkët. Këtë njëhemi me mirësit e dinitorë. Këtë njëhemi me hujarim e Allah të zdojëllën dhe i robëve të di. Allah ju shpërbletë, Si që din Allah mi shpërbletë, Ato që dajnë ko për Allah në zdojëllën. Gjithashtu organizator në nëveçën ti i falemdojnë që kanë bënë kontributin dhe na i kanë lesu neve dhe ju që fjallë të Allah dhe fjallë të Muhammed i sallallahu alai sallam të ndëgjohën në këtë vend, në krye me imami në kësajnë gjamis ozën e ndëruar Muhammed Sumën Allah as dhe o gjell e shpër blevët me mira të mirat e qi ledhët të ndërshëm para se të himë temën që ashtë para lejru që ti të tojmë disa fjallë Pra si qoni se Allahu qëka banë qudira Dhe Allahu ka prentu në konë një kerim Se nëse ju vetën pak për për pyshni Të ndryshon i gjengjen Të përmisonu Allahu i ndryshon gjengjen duon Adini vlezër Se që gedren ku gjithë dimine Sa vlezër tonë Jam tërturu Preja niku të dinit Allahu të sdojënë Ko se sot ngritë të tjallë allah, në vend që jënë tërturu vë ledhërit tanë për ta shuit dritën e allah. Më bëllohu ban që dira dhe të regon fëqin e ti, se në këtë vend, ka mdekë dhe jënë tërturu shumë ledhër dhe modra tonë, për ta shimë rrimën e allah, për ta pikë dritën e dingit allah. Më bëllohu asë dhe o gjellë e të regon fëqin e ti dhe thotë, Në adëmën që përpiqët dikush tashim dritën e lau Prej ati vendi Allah do të larson dritën e di Pa atë Allah a zdojën në korën i kejim Nëse përpiqën gjatë ditës në nos Këtë afikin dritën e lau Ska në mundësi të afikin dritën e lau Vetëm nëse ka mundësi dikush ti pengon rezët e djilit Do këngrejt dorën e ati imbi kokën e di apo duke vo plun e pas të i plun i këte në di kohën e ti e në gjënti në përëndrojnë dhe jemi mirë jos gjithashtu e përgëzor për laun ton bëmirë si një cili apo se be që në këtë muan të i bëti batet në këtë vend të pres ne në shkim allahë në zogjen që bitën e gjengit bitën e prezentes pa Allah Dite në qëndrimit në kam 50.000 vitë, Dite në kodili dhe të bretë mikor ka që e njërëve Allahu azze ogjel, Atë dhe ato që kanë kontribu Allahu azze ogjel që mundëson Këtë përshon në njëhet e ashit Allahu, Këtë apreskon dite në shegit, Këtë apreskon shpirtat e të tire, Dhe t'i begaton me gjemnesin Allahu, Nga se ne temën e kena nëshet, Përbëm i të sinë në islam Dhe të përëmëri sallallahu alisallem A i të li pregatit një vend Apo a i që ndërton një gjamin A i që regullon një objekt Që në ta i boatë allaut As dhe o gjell i badet Kjoftaj objekt Kjoftaj vend I vogën dhe sa qerë dhe plumbit Allau ka prëntu dhe allau Nuk e ndrishon prëntimin e ati Dhe ka thonë se Allah për ta ka pregatit një pëllat në gjemë. Pra të lunë për, dhe pu e alhamdurillah, me mrenësin të zemrës, që vëllaki këto dinar nuk ka me ardhen në këtë vend, para se me ronë dorën Allah. Aj që vendje, aj që jetë një dinar për Allah, ja jetë të varë për i, të asmetohë, me të asmetimet të ndryshme, me të asmetimet të ndryshme, se nuk bjenë dorën e të varfërit, pasë e me ronë dorën Allah. Aj që e jepë një hurmë për Allah, Allah e pranon me dorën e gjallë të ti. Jash ma dhënë Allah dhej sa një hurmë e banë sa me pasë dhënë një kodër hurma për Allah. Pra Allah, ash aji qili shumë fishore. Pra lejë dhe të ndërshëmë. Allah azë dhe oqenë në ka porosit, kola një kerim dhe ka thonë, Inë Allah e jenëmuru Bilhadli wal ihsan Allah Jo urnan që të banit drejtësi Dhe Allah Në urnan që të banjnë Baminësi Siko që Allah me këta jetës Katesh me në thon Se me drejtësi Dhe baminësi Lërzan Botan Zbukorot, dunjaja Dhe fitohet që në nështë Allah Pra me lakimin e patrëjësisë Dhe me prezenëtën e dëjësisë Lëzënë që teta dhe shteta Me për mërësi Njëtën këmë gritët Islami dhe fitohët Gjennetja Allah Pa atë Allah u kafonë Kona një kerimë Hëlë gëzau lë ihsani Illë lë ihsani A mund të jetë A mund të jetë shpërblimi i bamirësis me diqët këtër përpos, me bamirësi dhe mirësi. Të asbeton nga ibnjabosi, që në këtë ajetë të të të ibnjabos, bamirësia e përmend me e po, që ashtë përmend në këtë ajetës, ashtë për qëllim, shahadeti pra dinja lau. Ibnjabosi thotë në komenti në këtë ajetit, Allahu azze o gjelë thotë, A mund të shpërblet A i cili e fatë shahadet Dhe pronë me shahadet E ndjekë rrugën e Muhammed Për postë me qënët A ka mundësi të shpërblet Me diqë tjetër a i cili qëndron Besnik shahadetin për postë qënët Pra bëmirsia A është ledher të ndërshëm e lojlojshme të parën ba mirësi që duhet të ne të i kushtojnë kujdes ba mirësia e par ashtë nda i vetës ton si mu bo buja si me bo mirësi nda i vetës ton e da ndëgjojmë allahun as dhe o gjëll ku allahun na potenëson na të regon kurani kerim dhe thot allahun betot ne si në një dhe allahun të regon se allahun Ja ka dreku të shdo kujt rrugën e qëllnetit Rrugën e zjarë Pasaj fatë Allah Këtë atë laha men zëkëha Wa këtë khabë men dësëha Ka shpëtu aji cili Ka rritë Ta paslon vetën e ti Kja bëmisia mamë dhe shtor Bëmisia e parë Ndaj vetë shtonë Bëmisien parë që e banë vetë shtonë është që ka eftë Gjibrili a.s. Të për nga mërë i allaut, ja pa është disa pyci e Gjibrili a.s. për nga mërë i allaut, e pyci për besimin islamin e pastaj i tha për nga mërë i allaut, qka do të thot i hsan bëmirësi? Dë gjani hëmërë, këja definicioni i bëmirësis, nga se shumë njërës hasmi që thonë, e kam zemërë në flakësiborë kërkujt keqën s'ja kujtoj s'do kujt, kujt dojën janë gjes prafë qiun nuk e shtjetësoj hakin e ujë nuk i në kërkujt vetëm Allah nuk e aforoj nëse të shirojnë që zemërët tonë ti kena si qëti pa shërët si që e ta me menja atëherë të kuptojnë që ka dëmë e thonë bëmirësi. Bëmirësi e për, ashë të bëjnë që bëmirësi ba nda e Allah u ta, i të Etyri të kriojnë, të përsojnë, të zbukorojnë, të begatohjnë. Pa aqibrile a.s. Erme në imësu fe, e piti për nga merinë Allah u dhe ta, që ka është bëmirësi? A keli dëshirë lezën? Të dini qëka është bëmilsi, kalët të të ndjojnë, Gjibrinin a.s. që në njëfton qëka bëmilsi, ka bëmë el-Ihsan, Enta abud Allahe ke enneke të ra, ta adhurojshë Allahun si kur që me pa, fejnën të kun të ra, fejnën huja rak. Ta nësë e ti nuk e shëfë Allahun, Allahu të shëfë. Pas i duhet ne të jetoj me këtë bërë, Si dojmë ne të bëmi bëmirës Bëmirësia apo kulmi bëmirësis Anë Ta dojmë Allah Siko që ne Jemi pranë Allah o të zëgjel Siko që Allah o në shërë E për të njoni brejtë barëve tonë dhe ta Kur t'i që në manë së ti Ta qëkon në përmenë diçka Ta po Ta qëka qëkon në përmenë Me pit njonin nga ne, thot, më shkon me një se filan venin që e ilë që ne kam ndonë. Më kujtu se kësha pos të takim kejtë e kështë në arru. Më kujtu se kam pos me telefonu njonit, në ma më kujtu. Pa trasmeton dhe i një apasin, pa më qifutat se juve muslimanve, ven shëjtoni në ma si ju nga të smon, dhe ja kujton atë të cilën e kene arru. Neve qifutve, ko të lidhë monate të muri, që e luatë miko gënton, korë shëjtoni nuk vë A mund që e të mërdejtë? Ha? I një a bësit përështë e mërdejtë? Mërdejtë? Fa se hajdu ti në shpiren e gjekë nuk himë. A ki padë një hajdu të me hindë dhe një shpij që e gjekë? Ska në ta shka të burë. Fa hajdu ti him të shpija e tila jamel menje se ka të që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q qëka të kujtu, tham duke të vend në përmen si kur me qëndru unë për Allah. Kjetër, tham duke se gjënetin e kam gjaf dhe gjënemin e kam maj. Kjetër, tham duke se me la që e vdekes ash te qafa im. Tha kjetër, tham duke se kja ash namozi i fundit njetën tim. Pa kja ash kja është bëmilsia kulmi bëmilsisë që ne të jemi mirë njësë dhe i njëmetë të Allah dhe të adorojmë Allah unë asë dhe o gjellë shukur që ne të shodhmi e nëse ne në rasë dhe nuk e shodhmi atër e vërtetë Allah asë dhe o gjellë në shemë të aspetohet më një ativ që për nga meri Allah ta o qesh për nga meri Allah dhe në tha shokëve të ti pëse s'pon pyrë po të një për një për një për një për një për një për një për një për n Tha po qesha me një njëri që në ditën e gjikimi tënë për Allah. Dhe Allah u qesha me ketë njëri. A të ditë më lezëm qëri ashtë në këtë njëri që Allah u qesha me ta në ditën e gjikimi. Tha den një njëri dhe përpichës që me mashtru Allahun as dhe o gjelë. Dhe i dhëtë ja harabë më ka bon për drejcish ato shikë më ka shkujtë këto pun të mi as janë mi kanë gjitë këto akuza kejtë janë qenëve që muë e mi kanë gjithë pra unë nuk pranojt pa dëshmitar dhe të Allah ozogjen nëse të bimë dëshmitarim a je i kina uqë ta dhe nja ta nuk pranojt zdo dëshmitar ta unë e pranojt dëshmitarim vetë për vetës tim dhe në regu nëse të bimë na dëshmitarim për vetës të tëne a e pranojnë dhe po Allah ozogjen e dhët gjumës mja hesh s'ka me përë Adikus dëshmor Dëshmitari par Si qka në adit dhe të vërtet Ja fillon kopsha e kamës Pa pjesa e cila është Ndikojnë Kama e par e gjat E njeriut janis me vol dhe thot Ja raf Kja rëndsat Kina ka qunë filan vejni dhe në halan vejni Janisin me vol qim tirit Dërisa të flet edhe lëkura e pasaj Allah u thot gjunga së foltash edhe nalët pak gjunga dhe thot Allah u ju malkoh po për juve unë e ipsh në zonë të shpëtoj pa të shka ju e le juat dhe vetën tuaj që të dëshmoni kundra me e për Allah ato për gjitën dhe thoi sot s'ka mundësi kër kush me heq ati që i thëtë Allah me volë-volë pra bëmirsia, kulmi bëmirsis ashtë të bëdë bëmirsin dhe i vetës tonë bëdë bujarë për qërë bëdë vjetove për qërë bëdë u reklamove për qërë kur përve kur përve të redon vërë kur për, për, për, për mirë është me zëmërën tonë kur përbë është bujarën dhe i vetës tonë të bëshë bujarën dhe i vetës tonë ashtë të frenojshë prej mëkatëve të pasfrojsh prej makateve të cilët të bojnë bënohë të zjarët. A ka më mirë se njeru me qenë bujan dhe i vetës vetë, me shpëtu vetën e ti nga zjarë i gjenemi, që Allah ja ka bo haram qdo kujtë të imë gjenet dhe të mjoni, që a ri të pasfrojnë vetën e ti nga zjarë i gjenemi, se gjenetja shi pasteh, Dhe Allah nuk i pranon të jenë banor të gjëndetit dhe të më të pasërit Pa të të tim një kaimi Aj që ka rrit në këtë dënjo Ta pastron vetën e ti nga më kate Ta pastron vetën e ti prej gjënave Do të jetë banor i gjëndet Nëse nuk ka rrit ta pastron vetën e ti Ngell diçka, sëpravat e varit e pastroj Nëse ka ngell edhe diçka Dhe në që fati për nga merit Allah Nëse nuk ka mundësi dhe kjo të atërë detergenti që pasron, lomin e ti aqë vetëm zjarë i gjenemit, e zjarë i gjenemit, aqë një detergent që një lojt të lomit, nuk mundet me pasron, që Allah në ka para lajmru në kurani kerim dhe ka thon, inë Allah e la jazëfiru e jushrake bjeh, wa jazëfiru madu në dhe një kerim e jesha, Allah u shirkim, kofrin nuk e farë, pra detergenti gjenemit, Ska mundësit ta pasron kofrin Dësa më ka të qera Ka mundësit ti pasron Pra nuk ka që ne pa u pasru Daj kujt duhet me qenë më bujar Daj kujt ulaj dashër më bujar Daj vetës ton Apo në dajit të qerve Korse Allah u në tregon Koran i kerim të nditën e gjikimit Ka me hik njeri u prej babës vet Ka mu largu prej nonës vet Ka mu largu prej familës vet Ka mu largu prej thmivet vet Deni sa shpreson dhe ka dëshirë baba, ta ngarkon gjallin e vetë me gjunar, vetëm e vetëm, vetë të shpëton dhe ta Allah në kua një kerim, le kullin më rinë, minhom jau me idhin shënën juvni. Pra qdo kuj ditën e gjikimit, im jafton që shgjavet, e ta kon gjallin e vetë, o birë nalu, nalu, o birë nalu, di fjalli kam me ti, o në babë, qar babë për ti kam qenjë, Thot babë, më të mirë, a shkush s'ka fa, o birë, në se va, bjema të shpëtoj vetën ti me nga zjarë i gjënemi, thot gjalli, thot babës, o oh mëre babë, me paslip diçka që tërpo, vetëm se vape, ma i nevojshëm për se vape jam unë, o babë, se za ti, ma i nevojshëm jam unë të shpëtoj se ti. Pa ta, ne përharuam o babë, po vëmë bujarë me të gjithë, O, unë kujtë, Allah, o të porum prej çdo kujt vetëm prej Allahut nuk o në Allah gerim, të pruvë. Çka na ndodh? Fath Allahu Al-Qur'an e Karim kur ta harrojnë Allah, Allahu i ban ato ta harrojnë veten e tyre. Ti shah harroni? Një... Son pazare dera ran, thot, pas ta haruim më dor të koh? Jo. Ti shah harron? Ti shah haron njerë i veten e tij, thot mirët me ato të cilët Nuk i sjelin dobi E aron me punon për ditën e takimit me Allah E aron vetën Më gujtu për vetën e vetë Me shpëtu vetën e vetë Allahu e ban që ta aron interesin e vetë Pse më refiloni për kejtë punon për babën e vetë punon Pse ki dashuru me kejtë shok Babën e vetë nuk e don Pse krejtë ve pun të akrimë në dukejën e vetë dhe shpjejën e vetë nuk ponon atin i pështë se kërë e kërën arruë Allah Allah në ka vojë që të arrujnë në interesin to njërën e njërën Allah u tëtë më kujtoni ju kujtoni apërëmu një planu ju apërëmu në një hapë eja duke hes vi duke wabu përndomu të pranoj këthe mu kërëmu Të fali, kërko, të jabë gjëmë që në Allah. Bujari e pon, andaj dhejë për sëso. Të dëllohu azdojënë në Kurani kërim, in ahsëntum, ahsëntum li anë kësiko. Nëse banë i mirë, për vojë qitë, për vetën tonë. Nëse banë i kesë, për ka? Për vetën tonë. Po nëse banë i mirë, për vetën tonë. Pra, bë mirësia e por është, të i banë i mirë dhe të stonë. E të adorojmë Allahun azzë dhe oqëllë si të ka porosit. Babërësia e dhiti që në porosetë Allahun Kuran i Kerim të jeni bëmirës, të jemi të siatëshëm dhe i prendërë, në të ndimë të monim bashkohor modelet e përëndimit të dhe i lojshë. Korës e islamit pas adorimit Allahut me njëhe, ka bonë Allahun Kuran i Kerim, Allahu azzë dhe oqëllë ju ka porosit që mos të adhoroni asë kende vetëm Allah, dhe të silën një ndaj me ndaj prinderë e mirë, nëse njëni nga ato plakët të ti, në pozon prindë dhe me jathonë vjallën, më të shkurë që përbohat për i të shkronja dhe asë unë, ka din ju. Ne i tregojmë sot botës, se islami a fejë armaris, a dini përse? se islami ka shtjertu gjdo të probleme social gjdo probleme si përfaqen e to ekonomike pa mar pasit qëfar probleme islami e ka shtjert ta shome mirësi të islami ko shta urlën si pleç prindrit ne mukojtës për ta ko shta obligon qëra kushtetu qëfar ligjit qëfar kamerën a përcelin qëli institut e akunën allahu Pra Allahu nuk ta projno një badetit Nase baba jo të buon nga tim Nase baba nuk ashtë razi me përmef mir E keve shtir me fa që në në që në Allahu A në njerit e një omeri fa Abane piti biz qka Ta urnë Ta babën që dhëtë vetë shtrate ka Nuk le vis I japë unë përshesh me hongë Unë e pastrojnë Unë e kujtesëm për ta dhe të vitë e më ra ta i nga ndalë haku ta i hon ta përse edhe ajn ka ushki tra katër vit ka dhonë e ngronë ka bashlu nja me nja ta tjim se ta që ti ushqenë babëndan e pasronë babëndan koj desës nda i babës tanë dhe thua i në shola shpëtërë Ke dëshirë sa ma shpejt me vdek Dhe thue Ingrati po hek Po kam qef t'lirot Jo t'lirotaj po ti t'lirot Tha ti kujte se shkejt Qaband dhe thu Nësha Allah një dit më përbar Ndësa aj kejt t'i band dhe thu O sot, thot o sot Jepi i mër t'gav Baba për shka do t'përblot Shalla jeton nga Ndësa ti shalla sa ma shkur Ta për ata nuk i ke dor haf Dinë jonë, nga ka porosit dhe ka thonë, pe nga meri sallallahu alesullem, diloj të dënimeve ngutën dënja për akiret, mosë mërzitni, që ja ki bo babës, kanë me të donë. Njani e mërë babën e vetë malë me prej, me qitë, edhe babën e vetë ta obirë, ta pësën prej që tu që a gjithë e që e shirëme. Ta pëse o bodë dë e shirë se babën dënja për akiret. Ka thonë, pe nga meri allahu, diloj të dënimeve, allahu i ng që shjabën babës tanë ka me të bon, që sëllët bashkëshorët e jo të ndaj, prindëve të tu dhe ti e reja jo të ka musen dhe i te. Allahu ka prindu dhe ka thonë, dilojt e dënimeve i të taj dënja para kërë. Që dhe të tja, zulumi, padrejtësia dhe mos respektimi prindëve. Ja vë të më kaxë, dhe të të tregoj një aditë të prikshë, që në ka orë aditë i vërtehë, Peyamere Allah t'ishtën me din, Erte mi me deriu, Ja maroj një mimber me tre shkallë. Hipi pe jomere Allah t'kallën e por, Tha amin. Dhe në të ditën dhe kër u ullën në të dretën, Tha amin. Sahabët e pitën pe jomere Allah, Dhe i të një rasullë Allah, E bone një soj, një dua sot, Kur se ki bone. Pse e bone? Ndë gjeni me bëmene. Tha ma arjë Gjibrile a.s. Ma arjë Gjibrile a.s. Dhe ma tha, Unë po bëjnë doa E pjo Muhammed Thuaj amin O Zot pradu e Tire të janë këtë doa që i bon E barë nga ton Tha o Zot Lardu e prej rahmetit ta Atë që e zen gjallë Prindrit ati Pra prindrit plohë Kë janë gjallë Dhe me ketan Me gjitha tanë Bëndë banor i zjallë Tha lardu e prej rahmetit ta Do me tonë Ajë si ka këshirë prindrit dhe s'ka mujt me prind me fitu gjenetit me prind, kitoj gjenetja Allah tha nëse aj me prind dhe ti, ki ka po qar se ne ka fitu gjenetit Gjibril i s'ka po sot o, zot, largohet e pi rahmetit tan largohet e pi gjenetit tan pra në dojë mos mi këshirë dhe mu kujdes dhe me i respektu pëndrishë a fa gjenet vallohi s'ka gjenet për derisa ato nuk janë të kënao qënë me dhe. Dësimë Allah në Zogjen që i prindit Allah në napanë të kënao qënë me dhe. Dhe ne posedojmë ke material të malë që në ka anë dinin Allah të, të Zogjen, këra njëri e pyti për jomenë Allah dhe tha kush duhet të respektohet ma shumë, të në në itë, të pasajnë, të nënë, në. pasajnë, nënë, në. pasajnë, balë, Drejtët e grave të cilët dojnë me nashitë në e pravë Kosha që e qëmonë grua Kosha që e ndërën nëon A me një karanfil A me një karanfil plastikës pa erë Dojnë me e dhënë haki nëonës Nëonën viko këtonë Njëoni za nënës a i nënë Ta më trego sa të kile tjumë Shtë ta më ikizonë t'i blejë dhe lau Blehë dhe të ndërshëm Thot për amëri sallallahu sallallahu sallallahu Tëralojit të njëzve allahu nuk ja pranon as farzin as napidë Kushe janë këto? Njani nga ato ai cili nuk i dhe sve këton prindrë Kja bëmisien dhe i prindrëve Të cilët kanë hekë, janë munduht Në kanë edukuh Dhe allahu azze oqel Ja ka bifishush për blimët atyre Thot për amëri allahu Kujt allahu i ka thonë e lakë Në veçantinës e i ka thonë vazhë Vajzën e vetë e ka rritë, e ka duku dhe e ka martu sa shpabli një kanë ka, ka thonë qka dëbojën dë njo i të fisho krejt dhe i shkuat një dit a gjërim ati dy krejt dhe i shkuat një namat ati dy krejt dhe i shkuat një sadaka ati dy thua e alhamdulillah na kiret ka thonë dhe e mërë Allah kujtë Allah uja jëtë di vajzë i e dukon në fërë i martu vajzët e ti kanë me qenë në përde në përprind e Përëmprind e tire mes Gjeneqit Allah dhe gjenem Pashtirat e tire në skanë me pozë johë në gjenem Bamisia ndajta afrëm Që nga ka porosit Pe jamelë Allah Thot pe jamelë Allah Kus beson Allah Dhe ditë në gjikimit Leta vazhdon Dimon lidjet me Akrabo Me ta afrëmit Pare fisnin Thot pe jamelë Allah po është dëshiron që Allah që aqo e riskin, pra kushtë do mu bo, pasanik, të la në rruga pasanis, thot me ato që a jë i zdo, me ta përmi të tu, pa i to dhe mos i ndërprej lidhjet me ta a përmi, për çkak se ndërprejrja lidhjet me fare fisin, e humë më riskon, thot për amirë Allah, kushtë ka dëshirë që Allah që aqo e riskin, dhe të përmenë të allahu dhe ndunjo parefisnin akraballekin mos të haron të e nësa allahu kër i krijoj krijez e krijoj dhe akraballekin parefisnin edhe masi allahu i krijoj këtë krijezat ungrit parefisnia në kom dhe tha o zot kam një kërkes një lut ta allahu ndo ta qa puna dhe nuk qa puna dhe nuk Ta me ato që i ndërprejnë mardhënjët me mu dhe ato që i vazhdojnë A trajtojnë mund të trajtojnë të ditë të babar Ndë gjonim ledhër shka i tha Allah Ta e i knoqër që ti të ndërprejnë mardhënjët me ato që i ndërprejnë mardhënjët me ty Atë këputi lidhjen unë me ato që i këputin lidhjen me ty Dhe të vazhdojnë lidhjen me ato që vazhdojnë lidhjen me ty të jam i knoqër Allahu evadhi farefisnin në nërshin e ti dhe gjithë një Allahu qëndronë prentimin që ja ka donë farefisnis Adonë me Allahu në i poslidh Adonë që i luqet e tu Allahu ti pranur Adonë që i problemë nga shpia jo të Allahu ti lërgohon Adem, që ka me donë? Me bashdu farefisnin, njëri ka në Thotë, shkoj sënë dhe I baj mirë, ma këthen me keqë Tregon e i but, aj tregon e i ashpër. Shka me do në këtë rasë? Ndë gjënë atitën e pejëm e i të Allah. Arë një njërit e pejëm e i Allah, dhe tha ja Rasul Allah, e kanë pare visnini, i shkojë së tha, Baj mjën, jatirë, më njënë. Tha bëjnë mjë ndaj atinë dhe më akvejnë më të këtësh. Tregon e i but, e tregon e ashpër. Shka tha pejëm e i Allah? Tha në zë ash e vërtet që ve pronti vërtet qashtu. Kjo i pëngjepë si kur që me ambushën barkun e tire me rërë të nëzërë Si me ambushë barkun e tire me zalë të nëzërë Do me thonë, nëse ato më ashdojnë qashton A të reka me ambushë barku i tire në gjarëmi në gjemeni Apo, kimi të rëpruke me atë gjegën të nëtë zezat të nëtë ligë Asai ta be yamel Allah wala yazalu na'ka min Allah dhahiran aleihim ma dumta zalim dhe ti je i ndihmuar prej anes Allah per te disa vepranca son. Tënen pa Allah kana ti ka ti avokato ka, ka ti per Allah azza wa jalla to tash me ti Allah te ndihmon ti Allah të japë sukses ty Allah të ashtonë riskin ty Pra Allah të pranën dhe të begatonë dhe të lërësën ty Për çka? Për çka këse ke dhe pru atë që të kaporosit për një mërë Allah Babirësia që të ashtonë dhe i Shqenjëve tanë Në kaporosit për një mërë Allah Dhe jetën kërani kërin të shumë të keno Në kaporosit për një mërë Allah Teri papeja me Allah, Gjibrili për shtotit në vikën polosit të përkojshin, përfqinjët, polosit të të sen në mirë të bajë mirë, dhe risa, fa unë mendova do të ashtinje në hise edhe kojshin. Pa Gjibrili, atë shumë ka polosit të bajë mirë, nda i përfinjët, dhe risa mendova dhe kojshinja do të ketë hise kur desë unë pasurin ti. Para mendojë më ledër, Se sa so allohu azo qëtë i ka donë në në cifësin, ka mëshive ta, ka donë bëja me allohu, nëse pregatit një një ushtim, dhe kërë ushtimi era ushtimi të dhe të kojshiga. Dhe s'kimi ju mja qitë një sahan me kërku dhe ato, ka donë qitë një pakuj ma shumë. Shtoje e pak qitë që një sahan dhe kojshies ta, në shtoje. Ka donë bëja me allohu, nuk ka besu asë njoni i brejush, i cili bend me fletëra hata ko i shia vet, ash i varë për dhe i hun, nuk ka besu, pra nuk e ka pletsu besimin e ti, ka thonë, pejamej Allah ila juhmin, Allah ila juhmin, Allah ila juhmin, pash Allah nuk ka besu, pash Allah nuk ka besu, pash Allah nuk ka besu, ku sheshtë a i që s'ka besu? Ja, sur Allah, ta nuk e ka pletsu besimin, A i cili e shketson ko i shineve Transmetatima Mahmeti Musnetin e ti Ishte një gru e i badet gjik Er me legët për me mur Dhe por osfiti Allahu as dhe oqel që ta qoj në zjarë E pëtën Allahu në të njërë raf Kjo ka qenë gru i badet gjik Ka bon afile, ka qëru, a pol në otën Pse këta në zjarë Ka bon nga se e ka shketsu kom shineve sa dashma sot, dhët ditë, një mund, zoshnik të mdojnë, e shkjecon dhe e të shmeron një qitet mos lasmi një kojshinë. Kojshia e ti, anhal me tanë. Pe amelë Allah, ka bon edhe të shajkat, komëshia e jo në duarin tanë, që i nënë s'ki drejta me ndalu. Komëshia, Allah, që që një Allah, e ka trajtu në pozit të lartë, që ne kemi hak të manda i kojshis. Dhe dhëtë për jam e Allah, ma afer Allah është në ditën e gjikimit a i cili ka raportet ma mirë me komshin e verë. Të le asë ma afer të Allah, a i cili i ka raportet ma mirë me të kinteve. Gjithashtu, ne kur flasmi pa të bamilësim, doam gjithashtu të kontrollojmë dhe shtëpin të orë. Nga se dhe shtëpia jonë, dohet të trajtohet qështja e bëmirsis. Bëmirsis të bëmgruja ndaj burë, dhe burë ndaj gruos. Këte nësillë dhe që në ka porosit, Allahu Azza oqëllë në koran i kerim dhe në sunetin e për nga meri të Allah. Thot për nga meri sallallari sëllëm, me pas kërnu dikën dikujt mi bënë sejtën, e kësha ornu grurë, mi bënë sejtë dhe kujtë, burë, pashkak haqit, të drejtë të sëma që Allah asë dhe o gjellë e ka shaktu për gruën pra gruën ka haqë të manda i burit të vetë nësë ajo dhe pron ajo dhe të jetë një bëmirëse që dhe të lëzën ajo shtëpi pse të lasët mëdhaja dhe ka hik o është largun nga shtëpi tona rahmeti Allah për të kakë që gruja mu ke respektun burën burën nuk e ndëron gru thmit nuk e ndëron pridrit e prindin nuk e ja japin hakin për mirë thot për e meri sallallahu e se minja dit gruja me mirë ashtë ajo gru që kuta shiqojsh të mëzoh nuk mërë e dit ka thonë dhe kuta urlojsh të ngor e kut mungojsh në shtepi të arun deri dhe fazuri kja gruja me mirë Kërta shiqoj shte kësot, kërta njëri më tha, grëhej me ta njërën ka këzu. A diri kur? Ta një ditë kër i shteveshën me shkundarëse. Ta një të nërën ka këzu. Kër më pisë jam ardhu? Dheri sa njërën i së ardhu dhe sa teta, ku më pojë në njëri, në njëri, ta më faeshti përfarën, e dikur s'pikështë. Për s'pikështë një grëhej kër me kërta njërën kërta njërë Pra bukurim, rruje për burin të anë. Të në kishe raportës, shumë mirë me burin të anë. Një grua në buë dhe ta, kam probleme me burin. Qa ki? Tha shpoven shpirë. Nësa bave? Shkunë dhe të vetë sa burin me shkin shpirë. Tha ma ka prun jetën të hunë. E njërë një përgjitë dhe ta, po dhe të dëmë me të nërejtë raportët me burin. Tha pohë? E ta unë e të mësoj të bëjnë një shkasë. Ta unë një shodë, ta bëjnë një bunë, ta ti bëjnë që ketajë, burrinë tanë ka me takëti një shpinë. Ha? Ta mu është me i brunë, një antikime, prej vetëla me të majmunitë. Ta me këto antikime, unë e nërej që në aportët me stedë dhe burritanë. Ta po, ko me të të majmunitë, ta në marë, e gresorë e këllitë majmunitë, e dhe e ndi majmunitë. Në Ta shkollaj me amorkimet dhe kjo plej banone, plej banone, plej Portakalla, jepe, hizmete, lakmoje, kterisa e në për fundim dikime e mor Amo kështaj i kështaj dhe një diri i të me rao Ja pro këtisa dikime në majmuni që përën Ta në resmi raportën në përëndërën Ta po qështë ja morit në dikime Dhe e shakame e kunë tëri ka mor Sa kille portakalla i ka margju tuk e adhona ti tëri se i ka mor dikime E sa e butë, e sa e sjelë që mi jam të regun dhe i majmunit Dheri se e ka mërë dikime Tha për une po të garantoj se Vallaki burin e këthën shpit Më më pak kilet në partakallave Edhe me ko më të shkurë se majmunit Majmunit e zbute E burin se me zbute Se edo me burin mirë Burin e këtë një cimë shpit Për këtë asim kë është haki të drejta bëmirësia obligimet e ka burrit gruaja ndaj burrit pra dhe ana sjelltas për shkak se ne mund ta ndonjë pa të drejtë dhe do i bavoli vetë të drejtat e burra ku janë të drejtat e grave ja oni të na gjen skop e gjithspit do hanin 25 vjet 25 vjet me rad danji pas 25 vjetë e vendos me lot mjeko të rrezik dhe krijson ekselon elen do hanin e vendruja një gjithë që jafat një tjarë e kishtë të rëzën ramazan li e ka zonë ramazan le edhe nuk zhenë ramazan e ka zonë djunon të ramazani nuk zhenë të përçkak se ramazani të leton ramazani të pastron e vendruja edhe aprisht tine patë të ngo gru të dooni 25 vete kam piti ma përshax ma doan gjithë që unë s'ka po këjtë ka qak i kam shtillë dhe për cerdës e kam lëmë 25 vetë më radhe kam lëmë për 80 vetë më artes një kur gjotë lëmë i bilet delës <laughs> e kam doonin e galonës për le gru jo yeah. për jameri sallallalli sallem ka thonë ma i mirë nga ju ash aji qili sillet ma mirë me bashkëshorëtën e ti ma i mirin nga ju cilë jam, a i cilë i ka raportet me kruën e vetë ma mirë, ja me këjqin dhe me shakshnin, a i cilët ma mirë s'ilët me kruën e ti, pop e me lau dhe unë jam a i cilët s'ilët ma mirë me pashkëshortën ti. A tërkë, a shmarën? Nuk a shmarën. Pra dhe dhe të ndërshën, islami nga ka të regu qithashtu, nga ka mësu që pëmirsia edhe ndaj shëqrisë. Kemi të varëpën, Kemi jetima, Kemi skamur, Kemi nevejta, Kemi të samur, Kani ur, përner, Allah të ka dhënë pasurin, Banu bujarë me pasurin tërën, Allah të ka dhënë aftësi, Banu bujarë me aftësin tërën, Allah të ka dhënë kost, Ka dhënë qeverin, Ka dhënë për shtetë, Banu bujarë me qeverin tërën, A di përse, Ndë gjemi këta gjithë, dhe këjtë qeveritar dhe përshetar dhe atimëve që e kanë morë një postë në të ndëgjojnë këta gjithë nëse dojnë me pas imri në ga thoinë ka rika e mira e mira është edhe mira është me nejtë a mu ma mirë është mirët me nejtë ka tonë pëja me Allah këtë rësmeton imam të baranin Allah asë dhe o gjennë një metë bujaritë mira pra postë i jetë ndikuit për të shpënda, për të bo mirë të dajqerë. Tha dhejri se nuk mërzit të të bo mirë, a ditë që të mërzit të të e përshpo të adikur kush, tha ja morë një e bimë qëtëri. A e kumëtun ato, kërdo një përshota zhjedhore, kërshvitor, kujt populli a qëtë vodë? A di kujt? A di që i banë mirë? Banë mirësit? Për shkak se Allahu as dhe o gjellë ka përëntu dhe ka thonë. Ne i bim qeverin për shtetës për tjarësi. E parë, pa drejtsia që tje bënë dikuit ankesat të cilët ju pa qitën atinve, ato me qenë pënges mes ankesave të tire dhe neve. Për shkak se Allahu as dhe o gjellë ka përëntu dhe ka thonë, që ku ta në kohë të i kushti me asgjit e të një përse e një njëri të gjafër mënsuri dhe i fa ata fi një shembo ata paqes pa ankesën tim të në përfarë ta jo përë një shembo ta të mija i vogël kura i vogël ta kërkotit i problem ankesën ku një paqet në onës ta mendojnë se ashe atë me atjit probleme ku të rritët dhe pak ma shumë ta tërë er ankesën një paqet pa kujtë Babës, se babë pak më, më të rrimë. Jamër me një fëmijës, se babë pak më me asjit probleme. Zmanon probleme. Nëse atë probleme majma, e paraqet ankesën e ati në gjikatë. Nga se mendonë se e këfet e drejt e ati. Nëse dhe a gjithë në gjithë, atër e gjithë një të njokësë në shkën të një minister. E paraqet më në në dhe risat e paraqet të krijetarit. Tha nëse dhe krietaris si tja zgjidhja paracit atë dhe kujtë Allahut. Tha oprisi muslimanve, unë aqet musum lërë, aqe, aqe paracitja Allahut ati, thabujhën, ollë që apër mënsur i gunda, thajovë Allah, paracitë më muhë, për mosja paracitë Allahut, se Allahut është bëtun madhërin e ti se kam e dalë zonë, edhe dhe se pak e vanojë. E më një njëri për jë menim në humës, një entitet për kitetit të të siris me një ankes prej jemen kitetit Adil në Homs dhët pranomerit një Abdullazizit dhe dha oprisi musiman dhe ka marrë me një ankes ta me qëfar ankes e ke arë ta ka marrë me një ankes se mu ka bon për drejtësi nda një administratorit tanë në jemen ma ka mor bon një pjesë ta arës timet edhe e ka marrë këtë ankes t'i e me t'apaci ojës gujzë omërit në abjërazizi dhe t'a urnë se vërtet pas e arpi lardhu e ashkujti një shkres sa të vejnë e kënjeri me akëti pjesën e tokës ati dhe t'a në lu në lu ha i ndiri boni logarit një mëllët dinar një mëllët dinar t'a tani java t'a bërën t'a pse opri si muslimani Tha të ti që këtë udhë periudhë që këtë ardhë, ke harquë gjëtë rrugës dhe ke harquë ko. Tha edhe për hape publikojë kuçko ish një men, se ka mundësit dikush për shkak harqimeve, s'mi pjen mua nkesat të unë. Dhe tregojnë se omerit, nëse ja pa qitë një ankesat omerit, ja pa gunë rrugën, dhe ja pa gunë mundin, dhe ja pa gunë gjesat, dhe ja pa gunë gohën, që mos ngejnë di e dikosh e t'i bënë t'padrejtsi e omeri nuk e din e pas taj Allahut azze oqen që a parë qesa nkesët e Allahut nga bën e helax pra të të kapru një qeveri kapru që i padrejtsit mi largu dhe dita që mirë që i ke njërzë me apru mi shërbi këti umeti mi shërbi popullit nga kapru osit dinë Allah të jemi pa mirës edhe ndaj i Ambientit Ndaj përmëve Ndaj kafshëve Ndaj sendeve të ngot Pra ndë gjëni Se si të apot për jammeri sallallari sallam Për jammeri sallallari sallam Nga të regon me adit dhe thot nëse njoni prejush E ka një përmë të e mell E raton për bot kër jammeri I si tha mellë Mellë Ndëse me këtë molin rash Për jammeri allotot mell Mellë Kjë amet për botë, në të botë kjë amet. Kjë amet të botë për vetit i mele për vetit. Pseja rashrë Allah. Ta se një pejmë nëse e një. Vjen një qafë këha preasaj të shkuat t'i e shkanë. Sa da ka? Ta vjen një hajdut, vjen, t'i e shkuat. Sa da ka? Dhe i sapeja me Allah, në tregojnë që t'i bashtu se shpërblim dhe bëmisit dhe ndaj kapshëve tregojnë peja me Allah për t'i gru zina qarë. E tila, Piti uj për një pusi bonarit Kërdoj pëj bonarit E po një qenë një klish të të kalla bonarit Thajo me vete E paska kaplu eqe E paska kaplu dhe mu e pak përfara A dhe shka u bom Hinin bonar I dha me pi qenit E shpëtoj qenin Kjo du Allah u ja fali krejt Më ka të gjiga po Sahabën kër të reguan Kër të regoj këtë adit të jam e Allah u të qutit Thaj një Rasul Allah Se ne këna shpërblim, ne këna shpërblim, edhe për kaqët, tha që dosen që i ka shpirt ban mirë, tha keshë përblim të Allahu azdo gjellë. Pra kështu pe jameni sallallahu sallam, gjithashtu i përkoj dhe i qini lotët e devës, si që di madizin e pe jameni të Allahu, dhe këva kusha është ajë që nuk e ushtjen dhe e mundon këtë deve. Pe jameni Allah, Dhe shokët e pejnë me të laut, omerik një Abdelazizi, u ndalë një ditë për afer devës e sëmur dhe qante dhe thonde, oj devë, vallaj prisi muslimanve, sa shrejt ditë për qëka në kohës, oj devë, si të shëloj që shtabaj, ta vallaki me i rriti, omer, se dhe delja nëse në Irak e thënë ka mënë, këna mu vetë për allaut, omeri ka mu vetë sësja ka rafshu të okërë, se s'ja ka nëreqëm në rrugën e dhe delës. Pa ata që i morin përgjësi, edhe s'na i nreqën rrugë, i thajnë kom njërën, pa i thajnë dhe kokat, dhe t'kem kujtës. Se përnditën e gjikimit kanë më pitë për shdo sen, këja din i orë, ne krenomu me këtë din, ne mburim me, me këtë din, përshkak se baminësia nuk është vetëm një aspekt, Bëmimësia është dhe të gjithë formët Këtë diturit, ka thonë bëja minë Allah Ko shpytë diçka dhe nuk ja jë Nuk i të regonë Se kënjoni të të receptin e kam vizë për veti Vizë për veti e ma Në receptin e koshinës dhe damon për vet Në receptin e dinë Skenat drejta me ma shë vizë për veti Ka thonë bëja minë Allah Në se pytë është për diçka për dinë E për e dinë dhe nuk i përgjiljës Në ditë në gjik Kena mu frenos me frenin e gjenemi Por këtë arsie, bëmirësia në islam Ka shumë të mira që na i ben me ta të farë ton U brengosim A e ti një tërti në kërë e kishin ma në shumë Na transmitohet nga një sahapi i cilë i thot Kur se shokë të dhejra di kanë që i folit E dish nëse atë dit është dita e lik Nësa një një një më reneve Dhe në bordin me lik I dhe gjallit dhe dhejra dhe i baba sa në kamë Thot burdoni, të dera të Se që i në kërkan të dera të Që në li Kërkan nga ne Brengoshemi Thot dita e musibetit sot Ndërsa Ibni Abashi Radiallohan Huma Thot tre lojtë të njëzë përpicha Mishpërble Amo nuk e di a ka mundësi Mishpërble A njonit asë nuk e amësi një ka Se ata nuk ka mundësi me shpërble Shpërble Vetëm Allah Kusë janë këta tre Dhe kusë është ajë që nuk munët me shpërbleve të më Allah Që i thajkë një abas Që i thajkë një abasë Që i thajkë bërë Ta njëri që i vjenë me mëdhonë selam U përpiqa gjatë këther Ta shpërblev Nuk e di se a e ka mujt me a shpërblev I ditin Kusë është ajë Ta përshkojnë me gjithë qohët ma shpërblev Ta dhe këta deshtë me shpërblev Amo nuk E i tretin nga ton, ta i cili i plunus, ka në pilangi mm. dhe në mëshef. Dhe këta nuk e dija, mu i me shpërble, atë katërit nuk jam singa. Cili ashtë i katërit një atë basë? Ta njoni që e ka një brejt, e ka një problem një borç. Shkon dhe shpijan, gjithë nga të së plenë. Ku të shkoj, ta s'gjithi problem. Ku i t'i fa, ku i t'i lid, prejt ku i t'ka kajt e pas taj nësabachot, vendë e unë, a këta tha, pare s'ja ka mësi me shpërblet, nga qësën e shpërblet, pëse jajtë një pas, ta përçka këse mejesin e këshirë, gjithë këti kalaballëgit mu e më kazgjerë, ka pos mendim të mirën taj me, ku që e ka bo që ta këtë mendimin e mirë, tha Allah, a pe jomel Allah, ka thonë njerëzit, janë dëshmitartë e Allah, Nëse dëshmojnë për mirë, balorë të gjennetit. Nëse për keshë, balorë të zjarit. Këta se në shpërplejnë. Këmë zgjej dhe o të shabirë bashmu. Emi njëri, të njëri pejtëmarve të të, ta e kam punë në ngoshtë. 400 dirhem i kam borçë. Mu kanë kërçnu, ma kanë bloku shpirë, o vëllëve jemë. A mi jemë për disa dyrët. Jadha 400 dirhem dhe njësi mrejnë apo qaohë. Bashkorta e ti qryevat ti tho ti nje riste po sa. Ta masi qikon zordë e ti po vetën kur s'ajt. Çe po ço? Ta nuk po çoj çes çe javash. Ta më çe po çam. Ta po çoj se pse ja punën vëllavitëm. Më ngushtu aj vetën me ardhmën li. A nukacin me rrugës si un me ja dit gjeng edhe me hanxhi dorën para se aj me trokitë derën. Të kanë gjendurat e pa. A dini se ka thot pejgamberi Allahu, një hadith te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Më një jeni në xhenetin Allah, sabrin e pa udhët fishu ndasa sadakaja apo huazimi më dhon borza 18 fish pushumot, po tash më të fish më shumë." Për këtë si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Më jeni te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Dhe i tha, dhe me këtë atit e përfundojmë këtë tribun për shkakse për ba mirësin të plasme, normal se ash e gjon nga se krejt, gjinja Allah, ash ba mirësin. Për këtë asie, thot e një njëri të pe nga meri Allah, dhe i tha, ja, Rasul Allah, qëllë njëri është maj mirë dhe, dhe e për ashë maj mirë të Allah, ndë gjëri shkata pe nga meri Allah. Ndër të kjera që tape e me alloh Ka thonë me gzu vlavin tan Ash prej vej prave më të mira Me gzu zemrën vlavin tan dhe shpirtin Ash prej vej prave më të mira Të alloh as dhe oqel Apo, tja largojsh unëci Apo, tja largojsh një borës dhe një derd dhe një gallë Dhe tape e me alloh Ndër të gjoni me vëmengje Nëse mirë njësot dhe vetë këtë hadist Mendoj se mjë ashtonë Thabja me vëllavë Vëllavë Të qëndroj me vëllavë në temë Me ta të, të shërëshroj Deri se të që alargoj një brend Që asë gjithi një problem Apo një nevoj të kri Ati që e ka për të kri Ashë ma e dashur Se sa Menejt një t'i ka Pra menejt gjamin E për nga meri të lau të një mund Menejt Një gamin e për nga meri të lau të një mund E dini që ka të me thonë, me nejnë gjamine për një mujë, për Allah, një tika, krejt një badet, edhe gjumë një badet, një reqatë sa një minamaut, një mujë, tha ma e dashur të unë, mi ndimu një mëllami tërë, me alaguni problem, me tëndë me ndërnjecu të dikush, apo me alami bërë, bon, apo me alaguni tërë, ashma e dashur të unë, se sa, me nejnë gjamine ti, me një tika për një mëllami mu më, A dini bamirës. Na kanë ditë të jemi bamirës ndaj vetes ton, ndaj të afërmit ton, ndaj shoqërisë ton, ndaj robve, ndaj skamorve, ndaj gjithëve. Ka premtuar Allahu ai i cili abamirës do të ket xhenetin Allahut dhe do ta fiton dashurinë Allahut. Ka dobë me Allahut. Allahu nëse e don një rob, e doin edhe me lekët në çell. Nëse e doin me lekët në çell, e doin dhe njerzin tok. Nëse e doin dhe njerzin tok, Allahu kam i dhonë ati pranit, pra Allahu Azogel nabohë prej për mirëseve, nabohë që sa këtësis të, të kuhtojnë për mirësinë. Gjithashto, pa që të përpërdojnë këtë një gjerat, ne i pandrojnë ledurit të cilët në kanë këtu dhe kanë organizu këtë i shtarë të madhë, duke lutë Allahu Azogel që t'i banë prej atireve të cilët janë në këtë bëjnë fjesë, në këtë për mirësinë, që ka thonë për amirëllohë, A i që bërët se betë që dikush të bërën iftar I shkruat ati si për pas a gjëru Pa ju paksuën ati që ka gjëru Allahu është përble Pa kejtë kontributit dhe aktivitetit Që e keni dhonë dhe i tash dhe dhe të të hibni Dhe nusim Allahu në azor qëllë Që Allahu kjo është përble Me të mirat e ti Në këtë bot dhe botën bot akireqet Për sabrin dhe durimin Që e të reguat dhe i tash Allahu është përble Salamu alaikum Rah Ku betë o shiten nëu që në të mirë atë ti në kamë nësuhë marit dhe ditën e të rëmë dhejtikë muaj, e lusim Allah në të zharajt që dhe namë nësën marit dhe kundin dhe Allah në të zharajt ashtë të knashër me ibadetet të orë në hamin Në në nërëjmë këshirën e baxiqës islamën të cilët në kamë nëndimuën në realizimin e kësaj të gëhune, posa qëresht imamin e gjamiës poqën në ndëruvarë Mohamed të të ndis I përshëndesin mosakere të stilet i janë dhe vendeve të ndryshme posa qëri është poqën i stili është armë nga qiteti i Kumanovas, shteti i Macedonisë pa tëshim që është këllohë dhe ka për një dëndë të largët dhe ka lanë shumë nga në kësin vendë e ti mirë për qëllimi lartë dëshira e lartë banë qëka dënë Allah është përplevë për mundin një është të Allah sëveqet është përplevë të dhe hoqën e ndëru Allahu xhajdaz rugëdov dizajnorëti ashtu si klas bukurue zënën e tij ti, dhe ndërimin e tij. Njëshë han gojën Allahun tubin, i du saliën me cilë kajet kohë është përgjih çështës son, dhe i përshëndesim të gjithë mosafirët të cilët janë nga vendi jonë dhe jashtë vendit tonë. O ne nuk duam të zot për shaksat e varet fotan, do ne ku të takom me bol para xsim Allahs forbig, xhasadullah, jema të nderuar Edhem çana hamte lezet dhënë në Kosov, ka xallar të njohur do të dishim, për davat e mesh janë aktë, dhe nuk ftojmë në atë mënyrë çnëre. Me na tregu sa është më mirë se na, apo tin bashum çnëna. Mirë, për të shtetar me na vizituën këtë muaj natëstor, ofshtar me treguat dashurinë dhe dallazirin që e kanë në mesvet të bash muslimanët, edhe pse na ndan ku vini. Allahu e çproblem për kët. Dënosim Allahun se ajo që është përbëni me kët të vini të shkanë para të të seljet i janë ma kretuar në këtërën dhe kanë kontribua Allah Shurevë të të, të.